18. Likt gräset för en lie. Den ryska salvan kom på ungefär 50 meters håll. Alla fyra leden längs den långa fronten slogs i eld samtidigt. En donande salva skar rakt igenom de ojämna leden av springande män. Olika ögonvittnen har genom årens lopp försökt beskriva hur det låter och hur det ser ut när stora koncentrerade salvor av eld från musköter härjar på ett slagfält. Vissa säger att ljudet av en stark muskötsalva låter som när man sliter i ett stort och grovt tygstycke, fast oändligt förstärkt. Andra liknar det vid det ljud som uppstår då man snabbt häller en stor mängd kulor ut på en plåt, med korta pauser då bara instaka skott hörs. Flera olika bilder har också använts när man sökt beskriva salvornas hemska effekter på långa upprättstående led av soldater. En del säger att leden brukade vaja som säd. Andra att förbanden brukade själva och vingla likt ett löst rep som någon skakat i ena ändan. En gärna använd liknelse bland svenska krigsdeltagare är att människorna föll som gräs för en lie. I en redogörelse för detta slag talas det om hur det ryska artilleriet det våra likt gräset för en lie nedlagt. Bilden säger en hel del om hur en massiv kärve med projektiler plötsligt som en osynlig ägg hugger in i en linje och människorna faller alla praktiskt taget i samma sekund samlade som ett knipe grästrån till marken. Det är detta fenomen som gav upphov till den märkliga syn man ibland kunde se på slagfälten. Döda, liggande i prydliga korrekta rader, bortom detta livet fångade av och inordnade i de strama militära formerna. Fick vi själva se dessa salvor och deras effekter skulle vi nog mest associera till regelrätta arkebuseringar. Några korta sekunder efter den öronbedövande salvan ...hördes det hemska eko från den svenska linjen. Det var de otaliga dunsarna av fallande kroppar... ...och skramlet från vapnen som föll ur de träffades händer. En rysk deltagare tyckte att det lät som ljudet av ett hus... ...som störtar samman. Ungefär mitt i den svenska linjen red Levenhaut. Han säger att elden i detta skede av anfallet... ...när ryssarna också öppnat eld med sina musköter var så stark att det omöjligt var mänskligtvis till att tro att någon människa av hela vårt så exponerade infanteri med livet därifrån komma kunde. Levenhaupt ville inte ens nu besvara elden. Han ville komma ännu närmare för att få så god effekt av salvan som möjligt. Tanken på det dåliga krutet verkte i hans huvud. Han hade inte längre kontakt med hela den egna linjen. Det bollmande kruttöcknet gjorde det omöjligt för honom att se vad som hände ute på den högra kanten. Den del av linjen som han i vimlet och röken ännu hade grepp om bestod av Skaraborgarnas enda bataljon. Den mycket illa åtgångna Kalmarbataljonen, livgardes andra och tredje bataljoner samt Upplänningarnas två bataljoner. Detta stycke av linjen pressade han ännu en bit mot den eldsbyende muren av ryska knäktar och kanoner. Som sköt och sköt med naturkrafts obeveklighet. Ute på högra kanten var de två livgardesbataljonerna därstädes också med i framryckningen. Även de rusade till attack mot det fientliga fotfolket. Däremot hade bataljonerna ute på den yttre vänstra flygeln ännu inte fått egen stridskontakt med ryssarna. Össkötarnas enda bataljon och närke värmlands andra bataljon hade kommit efter- denna del av linjen släpade, och det var en följd av den dåliga rättningen vid anfallets början. När de svenska soldaterna i mitten och på högra flygel nu, den mördande salvan till trots, fortsatte att gå på, hände det som i regel brukade hända i sådana situationer. Den ryska linjen sviktade, vek. Skjutande och med släpande pikar drog sig soldaterna bakåt. I vissa fall lämnade de sina trepundiga regementskanoner bakom sig. Levenhaupt skrek fyr. De svenska bataljonerna dubblerade raskt sina trasiga led. Det innebar att de två bakre leden steg fram och ställde sig i med de två främre. Avståndet till de vikande ryssarna var mycket kort. Stundtals bara kring 30 meter. Jvären åkte upp. Salvan röt. På vissa håll hade den samlade bredsidan god effekt och hög ned ryska soldater i flykten. På andra håll, där förbanden var utrustade med dåligt krut, gick det sämre. För en del skyttar brann bara krutet i fängpannan av. För de som fick iväg skott skvallrade den tunna och kraftlösa knallen om att kulans energi var klen. Levenhaupt själv liknade smällarna vid det torra ljud som uppstår då man slår ihop ett par handskar.